Як Софія Шведенко До речі, дуже щаслива пара На відміну від нас Олег мовчав, грів руки об чашку Ніби те щойно прийшов З березневої сніговиці Цікаво, що ти хотіла почути від Софії? Спитав глухо, ледь стримуючи Роздратування Напевно щось таке, що знає про тебе Тільки вона Почула? Ні, нічого обнадійливого для нас Мушу визнати, Софія Розгадала тебе швидше, ніж я «Вона змінилася?» – спитав тихо, аж рибки в акваріумі здивовано видивилися одна на одну. «Що там у них відбувається? Видно, кепські справи. Не думаю, хоч тобі, напевно, було б видніше, але мушу з прикрістю відзначити, що вона й досі дуже вродлива. Врешті, можеш поїхати і переконатися, якщо тебе це так цікавить. Я здогадувався, що ти божевільний, але не думав, що настільки». Силово посміхнувся. «Одним ковтком чай. але такою ти мені подобаєшся більше, ти...» Не доказав, підхопив на руки, обережно поніс до спальні. Мар'яна плакала, не від чому. Мабуть, перечувала, що то була остання, щасливо-нестямна ніч у їхньому прісному, благопристойному житті. Обоє старалися, дуже старалися повернути те, що не повертається. Ось і звично, задолинчав будильник. Мар'яна на силу розколепила повіки». Голова, як після тяжкого похмілля, поруч рівно дихав Олег, не спав, незрушно дивився у стелю холодними порожніми очима. Здається, у нас таки немає шансу, прошепотіла Мар'яна. Олег мовчав. Осінь того року була просто осінньою, з теплими вересневими туманами і набридлою сірою мжичкою. Але сьогодні був на диво прозорий бабинолітній вечір і маленькі сріблясті павутинки жертовно спалахували на сонці. Професор Мар'яна Проценко самотою сиділа на мулькій синій лаві в університетському парку. Це ж скільки вона не сиділа просто так, нікуди не поспішаючи, ні про що не думаючи. Біля ніг ледь чутно приземлився клиновий листок, оранжево-червоний, теплий, з жертовною павутинкою на корінці. Випадково перетнувшись у польоті, павутина і листок падали разом. Красивий листок. Шкода, що мертвий. А вони? Вони теж перетнулися у польоті. Професор Мар'яна Проценко їхала на Печерськ, відбути черговий урок. Тепер вона не тільки викладач, тепер вона ще й сеньора-репетиторка. Дівчинка часто хворіє, тож батьки попросили допомогти їхній єлонодці. З часом накладно, але учениця справді талановита. До того ж, батьки платять справно, хоч і небагато. Мар'яна зробила відчутну знижку за талант, і не тільки. Бачила чомусь в себе. Дуже тендітна, несучасна, навіть цього світня. Релікт? І все ж, ні-ні, а прокинеться в милій лагідній кішиці юна граційна хижачка. Вистромить кіхтики, блесне з вогниками. Ах, так! Ох, не обпечіся, дівчинко, не раз думала Мар'яна, хоч розуміла, застерігати марно. Кожен раз своє пекло мусить пройти сам. Мусить. Перше, що мусила Мар'яна, зупинитися біля супермаркету. Запланувала кілька дрібних закупів. Чому саме тут? Бо його знає. Просто по дорозі. Мар'яна Юліанівна. Влад? Вона таке не відразу його впізнала, і не тому, що десять років минуло. Щось було вражаюче чужим у цьому спокійному, пещеному обличчі. Подив, підсвідомий острах, мимовільне роздратування – Обмін банальними компліментами, а у фокусі примруженого зору брунатний костюм від Вороніна, елегантно зав'язана краватка, акуратно пригладжений каштановий чуб з першими проблисками сивини і завчені рухи вишколеного клерка. Поспішаєте на роботу? Так, у посольстві не пробачають спізнень. А ці покупки, кивнула нагору фірмових пакунків, дружина замовила. Сьогодні нашій вітаці п'ять років. Хочемо влаштувати маленьке сімейне свято. Мої найщиріші вітання. Дякую, Мар'яно Юліанівно. Я знаю, ви все пам'ятаєте, вибачте. Я справді був дурним і зрадником. Ви просто були дуже молодим. І не треба більше про це. Хряпнули дверця та загули мотори. Авто помчали в різні сторони. У пані професорки старенький, ледве живий москвич, у невдахи самогубця новенький фольксваген. Мар'яна Юліанівна, в вілонених очах жовті бісики, здається, це дій слово пишеться не так. Справді?